Tolong terang Tentang patah larang Masa mengandung Kerana saya kini tengah Sarap mengandung Orang puang ni Jarang lagi mengandung Banyak Banyak mendengar buang mulut orang Termasuk keluarga saya seperti Percaya benda-benda karuk Memang pun orang tua-tua Contoh tak boleh duduk depan pintu rumah dah. Tengok cerita pun tak boleh juga Ha, apakah lagi kalau mahu bercakap Ibarat mensyirikan Tuhan Kalau percaya benda-benda seperti ini Bagi saya jelas apa hukumnya Pada orang yang kolok Kami percaya benda-benda patang larang seperti ini Banyak sangat kurafak-kurafak orang ni Dalam bab mengandung Dah boleh duduk depan pintu Dah boleh duduk banyak sangat Benda tu yang semua tidak ada sumber nah. ha. Tapi kalau dia Jangan tengok cerita Kadang-kadang tengok cerita ni juga Boleh mengudarat bagi orang mengandung ni tengok cerita tu jadi takut tak ketak ni boleh bagi shock, kejutan kepada anak dalam perut ha, lepas dah lagi tengok benda pelik-pelik orang yang lemah semangat, hatu sungguh hatu, nah, ha. tapi kalau dah lepas itu, tak boleh hidup berini-beritu lah, tu ngaruk lah ne. ha ni, ni, ni, ngandung tengok orang joget <guruh> ngandung tengok cerita-cerita kan cerita nyanyi, anak tu jadi ambil tapak, oh, dengar apa yang bok tengok nak-nak 6 -nak, bulan dah, jago orang mudah dia belajar neh berat menandang anak tu bibiji ha anak mok cakak pelawak cakak lebang anak duduk dalam perut nak no, mok duduk mengopak ha tu benda tu patah larang belaka tu neh ha kan dia takut turunkan anak ataupun ha, duk dengung bigapi Itu tak ada masalah neh ha semalah ngandung tu lagi dia tu neh ha baru teringat <gitu> ngandung gini laki piping jalan lah, tak 7 bulan tu pergi juga tak no, no, dah kalu beranok atas petah tu tengok ah ha? nama benda nama Mak Ebo ha ha ha